Двоє кохань – це одне кохання. І тіло там не обманює серце. Про все це нині хлопці говорять дуже просто. Хлопці – дівчата. І часто дуже рано розвіюється тайна, але з ним було інакше. І от все зовсім не так. Мабуть, не треба шкодувати. Він таки знає якоюсь мірою, що це таке, але воно було і його останньою засторогою в світі. Пішовши по цій путі, можна зайти дуже далеко. І що ж є в світі вище? Ні, за саме кохання, мабуть, немає. Але тільки тоді, коли воно справжнє. А насторожі його, люди поставили честь і совість, про яку він думав не один раз над то останнім часом, після того, як знехтувала їх найближча людина, батько. Він тяжко обікрав його. І не отим котеджем, машиною, а чимось іншим, захованим у самій серцевині світу. І поки тече по жилах, нехай і хвора кров, він мусить виконувати всі закони життя. Другий тиждень Ліна не бачила Валерія, але навіть не бачачи його, жила в якійсь особливій наповненості, радості, що йшла, мов би, з неї самої. Їй здавалося, мов би щось відкрилося їй, не наче й світ став інший, одмінився, засвітився, і терпкіше запахли соснові бруньки, і прозорішим став ліс, і кращі, сердечніші були люди. І вона теж стала кращою. Зараз вона могла віддати себе всю світові, людям, о, як їй хотілося зробити всіх щасливими. Вона навіть відчула, що легко могла б піти на самопожертву. Вона й раніше була готова присвятити себе чомусь, але чому не знала. А тепер спалила б себе в мент, щоб принести хоч одній людині щастя. Ні, спалювати, помирати їй не хотілося. Натомість їй дуже легко працювалося. Ліні здавалося, що могла б засіяти синім квітом землю. Не вона сама, а її любов. Її вистачило б на все. Ліна подумала, що не зможе без Валерія жити. Такого раніше не могла й уявити. Вона сіяла льон, а думала про Валерія. Поралася вдома і знову думала про нього весь день. Як вони зустрінуться? Що скаже вона, що скаже він, і знову що скаже вона, і так без кінця. Валерій не йшов. Певно, була причина. Але потроху в її серце почала закрадатися тривога. І тоді вона, скінчивши трохи раніше роботу, сама пішла до нього. Валерій сидів під своїм заводом, як жартівливо називав винарню, і щось малював на полотні. Побачивши Ліну, чи то здивувався, чи злякався, повернув до стіни полотно і чомусь заступив його. По його обличчю промайнула тінь, а далі він нахилився і почав об колоду витирати щіточку. Ліну раптом огорнуло хвилювання, і вона запитала, «Валерію, у тебе щось важке на душі?» Він здивувався, підвів голову, «А що подумав?» Взяти й сказати. Це буде чесно. Одразу почав сумніватися, чи чесно. Мабуть, таки чесно. Але що це принесе ліні? Краще, коли вона почне думати, що він більше не кохає її. А може, він і скаже. Але трохи пізніше. Знав одне, зараз цього робити не можна. Вона літіла до нього, як птаха. А він ударить, немов браконьєр з-за куща. Така правда нічого не варта. Він це вже знав, напевно. Взагалі він почав багато чого розуміти останнім часом. Світ, мов би, відкрився йому заново. Він відчував життя на смак, на дотик. І його солодощі, і його гіркоту. Швидко, безпомилково вгадував істину. Він був дегустатором життя. Недарма люди, котрим лишилося небагато жити, і особливо ті, хто знав про це, здогадуються, чи хоч неясно почувають, загоряються якоюсь силою, іноді диявольською, руйнівною, а ще частіше творчою. Встигають за короткий час стільки, що за звичайних обставин не звершили б і за десятиліття. Валерій якось особливо тонко відчув цю мить, і навіть місце, де відбувалася розмова. Це було грішне місце, де чистий сік землі переброджує в алкоголь, що перекручує, перемінює все в людях. Донедавна Валерій вважав це місце чистим, а тепер відчув його подвійну грішність. Таке занурення в світу, свою душу, не лякало і не дивувало його. Він, мов би, проймав усе довкола думкою. Кожного разу шукаючи і знаходячи єдине справедливе рішення. І ще Валерій подумав, що коли б не хвороба, Він би, може, і не розумів цього, І навіть нервувався на її вигадки, На її категоричність, І не знайшов би потрібних слів. О, вони були зовсім близько, Під серцем. Тепер він би зумів їх сказати. Мила. Кохана, і вона зрозуміла б, як саме вони мовлені. Пізно, а треба казати якісь інші слова, холодні важкі, які в майбутньому стануть порятунком для неї. Через те, що він її кохав, мусив їх казати. І він казав їй, що нехай вона йому вибачає, але йому немає тепер коли ходити до клубу, готується до вступних екзаменів і взагалі всі ті походеньки, марнування часу. Ось вони роз'їдуться і випробують себе». Ліна слухала його здивовано, нічого не могла дотямкувати.